Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa lah. ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الله ازني الله اياكم درسنا اليوم عن الجهر بالدعوه الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sallawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita imam kita junjungan kita pemimpin kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kerabatnya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kita melanjutkan pembacaan dari kitab al-fusul fi siratil rasul ya, tentang sirah nabi sallallahu alaihi wasallam karangan Al Imam Abu Fida Ibnu Kefir Rahimahullahu Taala salah seorang ulama besar dari Madhab Syafi'i dan pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang bagaimana Nabi saw mulai berdakwah dengan cara dakwah sirriyah dengan cara dakwah diam-diam eh, atau sembunyi-sembunyi kita lanjutkan perkataan Al Imam Ibnu Kefir rahimahullah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 di atas cahaya, di atas ilmu, mulailah orang-orang bodoh dari penduduk kota Mekah, mengganggu mereka, memberi hukuman kepada mereka, akan tapi Nabi SAW dijaga oleh Allah SWT. Sebagaimana pula, Nabi SAW dijaga oleh pamannya Abu Talib. Jadi kita tahu bahwasannya, Abu Talib membela Nabi SAW mati-matian. لأنه كان شريفا مطاعن فيهم. Kenapa karena Abu Talib adalah seorang yang memiliki nasab yang tinggi, seorang yang mulia dan ditaati oleh penduduk kota Mekah. Nabilan bainahum, cemerlang di antara mereka. La yatajassaruna ala mufajaatihi bi syai'in fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima ya'lamuna min mahabbatihi lahu. Orang-orang kafir Quraisy, mereka tidak berani mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berani mengejutkan... Abu Talib dengan gangguan kepada keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tahu bagaimana besarnya cinta Abu Talib kepada keponakannya yang satu ini, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min hikmatillahi baka'uhu aladinhim lima fidali kamil almaslahah. Oleh karenanya di antara hikmah Allah subhanahu wa taala, Allah membiarkan Abu Talib di atas agamanya. Jadi Abu Talib tidak masuk Islam, tetap di atas agama kesyirikan. Karena di balik ini ada kemaslahatan. Kalau seandainya Abu Talib masuk Islam, maka orang-orang kafir Quraisy akan berani menyerang Muhammad s.a.w. Bahkan berani menyerang Abu Talib. Akan tapi tatkala Abu Talib tetap dalam keadaan musyrik, maka dia tetap dihormati dan tetap dihargai, disanjung oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka tidak berani mengganggu Nabi s.a.w. Oleh karenanya, kata Imam Ibnu Kathir rahimahullah, di antara hikmah Allah, Allah membiarkan Abu Talib di atas kesyirikan, kerana ada kemaslahatan di balik itu. Hada wassallallahu alaihi wasallam yadu ilaillahi laillan wanharan siran wajharan, la yasuddhu an dalik sad dun, wallayyuddhu an hurad dun, wallayyakhudhu fil lahi lomatlaaim. Demikianlah Rasulullah SAW berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa Taala siang dan malam dengan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya dan tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya dan beliau Ya, tidak takut dengan celakaan orang-orang yang mencela. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah perkataan Alafid Ibn Khathir rahimahullah, Abdul Fida dalam kitabnya Al Fusul Fisir Rasul. Dan pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan, Nabi saw berdakwah dengan cara sirriyah, dengan dakwah diam-diam, iaitu -diam, ya. sekitar selama 3 tahun. At Tapi ternyata dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berkembang dan terus berkembang sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah terang-terangan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya wa anzir ashirataka alaqrabin. Hendaknya engkau peringatkan kerabat-kerabat kerabatmu yang terdekat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata Lama nuzul dan dir asirat kelakrabin, qamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakal. Tatkala turun firman Allah subhanahu wa taala, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri. Kemudian Rasulullah sallam menyeru, Ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad. Ya Safiya bintu Abdul Muttalib, wahai Safiya putrinya Abdul Muttalib, yaitu hai bibikku, Ya Bani Abdul Muttalib Wahai anak-anaknya Abdul Muttalib la amliku lakum minallahi syai'a aku tidak bisa menolong kalian sama sekali saluni mim mali kalau kalian minta harta dariku silakan mintakan mintalah harta yang kalian kehendaki akan tapi la amliku lakum minallahi syai'a aku tidak bisa membela kalian sama sekali demikian juga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata takala turun firman Allah subhanahu wa taala wa andhir ashirataka al akrabin dan berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyuruh orang-orang Quraish. memanggil mereka Fajr Ta Maka mereka pun berkumpul. Fa'amma wa khosso. Nabi Shallallahu Sallam menyebutkan secara umum, kemudian Nabi Shallallam mengkhususkan penyebutan orang-orang tertentu. Maka beliau berkata, Ya bani Kaab bin Lu'ai. wahai anak keturunan Kaab bin Lu'ai. Ini kakek Nabi yang paling tinggi. Jadi Nabi Shallallam manggil secara umum. Angkidu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari neraka jahannam. Ya Bani Murrah bin Kaab. Wahai anak-anaknya Murrah bin Kaab. Demikian juga. Ini juga kakek Nabi SAW yang paling tinggi. Angkidu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari neraka jahannam. Kemudian beliau mengkhususkan. Ya Bani Abdusyams. Wahai anak keterunan Abdusyams. Angkidu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari neraka jahannam. Lebih khususkan lagi kata Nabi SAW, Ya Bani Abdi Manaf, Wahai anak keturunan Abdul Manaf, Angkidu anfusahku minan nar. Jadi Rasulullah SAW memanggil seluruh kerabat-kerabat beliau, Yang masih garis keturunan dari kakek-kakek beliau, Di atasnya dipanggil seluruhnya. Sampai beliau lebih khusus lagi kata kata Nabi, Ya Bani Hashim, Wahai anak-anaknya Hashim, Angkidu anfusahku minan nar. Selamatkanlah diri kalian dari Kajahannam. Beliau lebih khususkan lagi kepada kakek beliau, Ya, Abda, ya Bani Abdul Muttalib, Wahai anak-anaknya Abdul Muttalib. Wahai paman-pamanku. Angkidhu anfusaku minan nar. Selamatlah kalian diri kalian dari neraka jahannam. Kemudian beliau sebutkan lebih khusus lagi kepada putrinya. Ya Fatimah. Angkidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah putriku. Selamatkanlah diri kalian dari neraka jahannam. Fa inni la amlikulaku minallahi syai'ah. Aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Demikianlah Nabi SAW setelah berdakwah sirriah. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan lalu. Beliau mendakwahi istri beliau, kemudian putri-putri beliau, kemudian budak beliau, Zaid bin Haritha, kemudian anak, ya kuponakan beliau, atau sepupu beliau yang beliau rawat Ali bin Abi Talib, kemudian sahabat dekat beliau, Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu, kemudian Allah memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi berdakwah terang-terangan untuk mendakwahi keluarga terdekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang masih satu kakek dengan beliau Alehissalam disebutkan oleh beberapa sumber buku sirah nabi sallallahu alaihi wasallam akan tapi riwayatnya riwayat yang lemah tatkala nabi sallallahu alaihi diperintahkan untuk berdakwah kepada keluarga terdekat maka nabi sallallahu alaihi mengumpulkan mereka seluruhnya hadis ini riwayatnya dari ali bin abi thalib akan tapi sayangnya riwayatnya lemah nabi sallallahu alaihi mengajak mereka untuk makan dan nabi sallallahu alaihi menyediakan ya, makanan yang diletakkan pada satu tempat ya, satu mud kalau tidak salah sedikit makanannya akan tapi keluarga mereka seluruhnya dipanggil keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan dari tempat tersebut. Ternyata setelah mereka makan dari tempat tersebut, makanannya tidak kurang. Dan Nabi mengatakan lihatlah, apakah makanan itu kurang atau tidak? Ternyata tidak. Makanannya dijelaskan saya sungguhnya adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi mereka tetap tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi saya ingatkan tadi bahwasanya riwayat ini riwayat yang lemah ada perawi-perawi yang mungkar, jadi tidak bisa dijadikan dalil. Dalam hadis yang lain dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, lama nazalat wa antir ashiratakal aqrabin Tatkala turun firman Allah subhanahu wa taala, peringatkanlah ya, keluarga terdekatmu. Maka keraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta saada so sofa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar, kemudian naik di atas bukit sofa. Kita tahu sofa dan marwah Rasulullah sallam naik di atas bukit sofa. Fahatapa fa, ya sobahah maka Rasulullah SAW pun berteriak, dengan teriakan yang keras, Ya Sobahah! Yang teriakan ini, hanyalah dilakukan oleh orang-orang Quraisy dalam rangka untuk memberi peringatan yang keras, agar orang-orang semuanya berkumpul. Dan metode ini digunakan oleh Nabi SAW, orang-orang kafir Quraisy di zaman Zahiliyah, kalau mereka ingin mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan masyarakat, maka salah seorang dari mereka naik di atas gunung, di atas bukit. Kemudian berteriak, Ya Sobahah! Kemudian dengan membuka baju mereka dan menaburkan pasir di atas tubuh-tubuhnya. Ini cara mereka untuk me mengumpulkan masyarakat dan memperingatkan akan ada bahaya. Metode ini digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi sallallahu sallam tidak membuka bajunya, tidak telanjang, dan Nabi sallallahu sallam tidak melemparkan pasir di atas kepalanya karena ini merupakan sifat kebodohan. Tetapi metode yang benar hanya menggunakan istilah mereka ya sobahah untuk mengumpulkan mereka digunakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebagian tradisi yang tidak menyimpang dari syariat maka faqalu man orang-orang semua ada siapa yang manggil kita fajtamu ilaihi maka mereka seluruhnya berkumpul ternyata yang manggil muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam setelah orang kafir quraish semuanya berkumpul penduduk Mekah berkumpul orang-orang musyrik Mekah berkumpul nabi berkata kepada mereka ara'aitum In akhbartukum anna khaylan takhruju min safi hadzal jabal akuntum musaddiqin wa hayyun duduk makkah kalau aku kabarkan kepada kalian bahwasanya di balik gunung ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian akuntum musaddiqin apakah kalian akan menarkan perkataanku mereka serempak menjawab apa majarra robna alayka kadhiba kami tidak pernah tahu engkau dusta wahai Muhammad engkau senantiasa jujur ini yang dicari oleh nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengakui Bosnya beliau adalah al Amin, orang yang terpercaya, jujur tidak pernah berdusta. Selain itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Faini nabi rulakum bayin ayadee adabin syadid. Sungguhnya aku mengingatkan kalian sebelum datangnya azab yang pedih. Maka Abu Lahab paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tabban laka ya Muhammad Sa'ir al Yom celaka engkau wahai Muhammad, seluruh hari celaka engkau Alihada jamak jana hanya karena ini kau mengumpulkan kami." Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, tabbat yada Abu Lahab watab. Sila ke kedua tangan Abu Lahab. Sila kalah Abu Lahab. Ikhwani Allah para hadis yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa ayat yang bisa kita ambil dari kisah dakwanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala beliau mulai menjaharkan dakwah. Berdakwah terang-terangan, mengumpulkan penduduk kota Mekah, kemudian menerangkan tentang Tauhid dan mengingatkan mereka atas, atas kesyirikan dan mengingatkan mereka akan ada adab yang pedih menanti mereka jika mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama yang bisa kita ambil bahasanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala ingin menyampaikan peringatan, beliau menggunakan sebagian tradisi orang-orang jahiliyah, yaitu berteriak dengan mengatakan Ya Subaha dan naik di atas bukit Sufa. Dari sini kata para ulama. Ya. Kalau memang ada tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak mengapa dikerjakan. Jangankan tradisi kaum muslimin. Ya. Bahkan tradisi orang-orang atau cara-cara orang-orang kafir, jika ternyata ada manfaatnya, tidak dikatakan tasyabbuh. Kita tahu Rasulullah SAW bersabda, Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Akan tanya, para ulama menyebutkan, jika dalam proses tasyabuh tadi ada manfaatnya, maka tidak dikatakan tasyabuh. Contohnya seperti apa? Tatkala Salman Al-Farisi dalam perang kondak, Salman Al-Farisi memberi ide kepada Nabi SAW, bahwasannya kami kalau berperang, ya kami menggali kondak, Tatkala musuh tidak mungkin untuk kita hadapi, kami menggali kondak. Dan ini diikuti oleh Nabi SAW, maka Nabi pun menggali parit, dengan panjang 4 meter, dengan dalam 4 meter, agar kuda tidak bisa melompati, Ya, parit tersebut. Karena tatkala itu musuh sangat banyak. Sekitar 10 ribu. Sementara kaum muslimin cuma sekitar 2 ribu. Sehingga akhirnya para sahabat kemudian menggali hondak dengan yang dalam dan panjang. Ini ide diambil dari kebiasaan orang-orang majusi. Orang-orang majusi. Akan tak bermanfaat. Tatkala bermanfaat maka tidak dilarang dalam syariat. Contohnya lagi. Nabi SAW tatkala ingin mengirim surat dalam rangka berdakwah Kepada, ya, kepada Raja Persia. Kepada Raja Romawi. Kepada... Raja Mesir. Maka ada sebagian sahabat yang beri ide agar Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan stempel. Karena itulah kebiasaan mereka orang-orang kafir. Kalau tidak ada stempel, tidak ada khatam, maka surat tersebut tidak resmi dan tidak dianggap. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai stempel. Ini bentuk tasyabbuh meniru niru orang kafir tetapi ada manfaatnya. Dan jadi masalah kalau kita mengikuti orang-orang kafir pada perkara-perkara yang tidak manfaatnya, pada perkara-perkara per yang per per konyol. Seperti ikut-ikutan telanjang, ikut-ikutan buka aurat, ikut-ikutan pakai rambut yang warna rambut yang bermacam-macam. Ya. Ini kemudian bangga dengan tasyabuh tersebut. Padahal Nabi SAW mengatakan, Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum maka termasuk dari kaum tersebut. Karenanya, kalau ada perkara yang bermanfaat ya, dari orang-orang kafir, kita ambil. Tidak jadi masalah. Adapun meniru-niru mereka dalam tradisi mereka, adat istiadat mereka yang tidak ada manfaatnya. Ya. Bahkan, semakin menunjukkan kau bubrokan adab-adab mereka maka ini haram untuk kita ikuti. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya. Berilah peringatan kepada keluarga terdekat kalian. Oleh karena seorang dai dia berusaha berdakwah kepada keluarganya terlebih dahulu. Istrinya, anak-anaknya, kerabat-kerabatnya. Ini dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun berat memang, meskipun berat. Karena ada hikmahnya, tatkala seorang dai berdakwah kemudian keluarganya membela dia, dia akan tenang. Dia akan lebih mudah untuk melanjutkan dakwahnya, tapi kalau istrinya memusuhi, omnya memusuhi, bapaknya memusuhi, ini berat bagi dia. Ya. Oleh karenanya diantara hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu untuk berdakwah kepada kerabat beliau yang paling dekat. Dan ini yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ditugaskan kepada kita umat Nabi SAW Allah SWT berfirman Ya ayu alladhina amanu ku anfusakum Wa ahlikum naro Wahai orang-orang beriman Jagalah diri kalian Dan jagalah keluarga kalian Dari neraka jahannam Oleh karenanya kita berusaha mendakwai keluarga kita istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, om-om kita bibi-bibi kita, kita dakwahi Namun, tak kalah kita berdakwah Kemudian ternyata Keluarga kita tidak menganggap tidak menerima dakwah kita. Bukan berarti kita berhenti. Terus kita berdakwah kepada yang lebih luas lagi. Pada masyarakat. Tetapi dakwah terhadap keluarga terus kita kerjakan. Oleh kerana Nabi SAW, meskipun pamannya Abu Talib kafir, Nabi SAW terus berdakwah di luar. Akan tetapi tidak berhenti mendakwai pamannya. Sampai titik tatkala pamannya akan meninggal dunia, Nabi SAW mendatangi pamannya dan terus mendakwai pamannya. Meskipun akhirnya, Pamannya pun meninggal dalam keadaan musyrik Abu Talib. Demikian juga Nabi nuh alaihissalam, Nabi lut alaihissalam kita tahu Nabi nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun. Anak istrinya kafir, akan tapi tidak menghalangi Nabi nuh alaihissalam untuk berdakwah juga di masyarakatnya. Oleh karena jangan sampai juga kita terkena syubhat kita mengatakan, waduh, ya, keluarga saya saja belum belum belum dapat hidayah, kenapa saya dakwah di luar enggak? Kita sambillkan dakwah kepada keluarga dan juga dakwah kepada orang-orang di luar kita. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anzir, berilah peringatan. Ini perlu. Memang kita di antara dakwah kita adalah tabsyir wal inzar, memberi peringatan dan juga memberi kabar gembira. Ya. Bashirun wa nadzir, memberi kabar gembira dan juga beri peringatan. Akan tapi sebagian orang ya, hanya memberi kabar gembira terus tidak memberi peringatan dan sebagian lagi hanya memberi peringatan terus tidak memberi kabar gembira. Dai yang benar adalah menggabungkan di antara keduanya, memberi kabar gembira dan juga beri peringatan. Ingatkan Rasulullah SAW mengatakan fa ini nadziru lakum baina yadi azabin syadid. Kata Nabi SAW, alaihi "Saya ingatkan kalian wahai keluargaku akan azab yang pedih yang akan menimpa kalian kalau kalian tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala." Perlu kita ingatkan tentang hari kiamat. Ya. Kita ingatkan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang berbuat kezalim. Kita, kita katakan, silakan kau berbuat zalim, tapi ingat ada pengadilan Allah pada hari kiamat kelak. Engkau akan meninggal dunia, engkau akan menjadi debu sebagaimana yang lainnya. Engkau akan dimakan oleh cacing sebagaimana mayat-mayat yang, lai, yang lainnya. Ada orang yang lebih zalim daripada engkau, lebih hebat daripada engkau, toh akhirnya dikubur di tanah dan menjadi tulang belulang dan akan dibangkitkan dan akan disidang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun orang seperti ini di hadapan kita tidak menolak dan tambah angkuh, tapi biasanya orang seperti ini akan, setelah dia pulang, dia akan merenungkan. Kerana dia tahu bahawasanya kehidupan ini hanya sekali, dan ada kehidupan abadi setelah kehidupan yang dijalani sekarang ini. Oleh kerana yang meringatkan masyarakat tentang hari kiamat, tentang hari akhirat, adanya persidangan, adanya yaumul hisab, ada yaumul jazak, ada surga, ada neraka, merupakan perkara yang penting, yang harus kita ingatkan kepada kaum muslimin. Kemudian diantara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini juga, yang pertama kali menentang dakwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Lahab. Siapa? Abu Lahab. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang seharusnya diharapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membela dakwa Nabi ternyata yang paling keras menentang dakwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman Nabi sendiri. Dan Abu Lahab ini terus mengikuti Nabi Shallallahu Wasallam. Bahkan disebutkan nanti kalau kita sampai pada di mana Nabi Shallallahu Wasallam dia ya, berdakwah di kabilah-kabilah Arab tatkala orang-orang sedang melaksanakan ibadah haji di Mina maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke satu kabilah tiap kabilah untuk berdakwah bahkan Nabi sallallahu wasallam mengatakan hal min rajulin yahmiluni yahmiluni ila qaumihi fa inna quraishan manauni an uballigha kalama Rabbihi. kalama rabbi kata Nabi sallallahu wasallam apakah ada orang yang mau mengantar saya ke kaumnya untuk berdakwah karena orang-orang kafir Quraisy melarang saya untuk berdakwah Nabi sallallahu Berdakwah di satu kabilah, didatangi ada kabilah kumpul, diadak wahyik. Rupanya ketika Nabi berdakwah, Abu Lahab di belakang ekor. Begitu Nabi selesai, Abu Lahab bicara, dakwah juga. Ini orang gila, jangan diikuti. Ini orang sinting. Ini sobit orang yang telah keluar ini adat nenek moyangnya. Nabi pergi ke tempat lain berdakwah lagi, diikuti lagi oleh Abu Lahab. Demikian terus. Dan ini berat. Kalau yang memusuhi kita orang luar, tidak kenal sama kita, ya, tidak satu suku sama kita. Mungkin orang-orang bilang itu orang hasad. Tapi jika yang memusuhi kita, paman kita sendiri, saudara kandung ayah kita ini jadi masalah. Berat. Lihat pamannya saja memusuhi dia, menunjukkan dia tidak beres. Orang-orang kan mengatakan demikian. Oleh kerana Abu Lahab tak kala, ya, menghalangi dakwah Nabi SAW, ini berat bagi Nabi SAW, akan tapi Nabi SAW terus Berdakwah dan menjalankan dakwahnya dan tidak tidak mempedulikan pamannya yang terus mengganggunya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil ada mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Abu Lahab mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, tabban lah kau Muhammad sair al yom. Celaka engkau wahai Muhammad. Allah langsung menurunkan Firman-Nya, tabbat yada abi abiilah wa tab. Celaka, ya, celaka perbuatan Abu Lahab kedua tangan Abu Lahab ma aghna anhu maluhu wama kasab saya sala narun dhatalahab ya Abu Lahab akan masuk dalam neraka jahannam. yang miliki api yang menyala-nyala ini surat Abu Lahab ini turun tatkala Abu Lahab masih hidup dan ini menunjukkan Abu Lahab pasti mati dalam keadaan kafir padahal tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah banyak orang-orang yang mencela banyak orang-orang yang menghina ya. Ada Abu Jahal Ada yang lainnya Ada uh, Ikrima Khalid bin Walid, Abu Sofyan Tapi tidak turun khusus ayat tentang mereka Seperti Abu Sofyan Ikrima bin Abi Jahal, Khalid bin Walid Allah tidak menyatakan mereka Masuk dalam neraka jahannam Tapi kalau Abu Lahab, Allah katakan dia Masuk dalam neraka jahannam, ini mukjizat. Allah bicara tentang masa depan bahawasanya Abu Lahab Tidak bakalan beriman, pasti mati dalam keadaan Kufur kepada Allah Berbeda dengan Abu Sufyan, Abu Sufyan meskipun pemimpin orang-orang Quraisy dalam perang Uhud, demikian itu perang kondak, ternyata dia masuk Islam. Ikrimah, ternyata masuk Islam. Khalid bin Walid, ternyata masuk masuk Islam. Tapi khusus Abu Lahab, Allah katakan dia akan masuk dalam neraka Jahannam. Dan ternyata terbukti, dia meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ikhwanifillah, zaniallahu'ayakum, di antara faedah yang bisa kita ambil hendaknya kita semangat untuk berdakwah, semangat untuk menunjukkan syiar Islam. Kalau kita lihat nanti dalam bagaimana perjalanan para sahabat, tatkala mereka jumlahnya sangat sedikit, kemudian ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah, sampai kita lihat bagaimana Abu Dhar Al-Ghifari tatkala mengatakan asyhadu alla ilaha illallah dipukul oleh orang-orang penduduk -orang Mekah sampai pingsan. Ada sahabat yang ingin baca Quran dipukul. Sulit bagi mereka untuk Menjalankan syariat Islam Tapi diantara mereka ada yang nekat sehingga dipukul Sehingga pingsan, sehingga berdarah Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala Menyuruh mereka untuk berhijrah Agar bisa beribadah dengan tenang di tempat yang lain Yang jadi masalah sekarang ikhwan Ikhwanifillah para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala Betul banyak kaum muslimin Dia berada di negeri muslim Seperti tanah air kita Tapi dia malu untuk menampakkan syiar-syiar Islam Untuk berzikir aja dia malu untuk mengucapkan astagfirullah misalnya di bis astagfirullah la ilaha illallah malu kenapa kata-kata katakan orang yang riak. cari muka orang gila dia malu untuk menampakkan syiar Islam apalagi orang lagi ramai-ramai dia buka alquran malu dia sementara para pelaku bahsiat sama sekali tidak malu mau buka pahanya mau buka auratnya mau nyanyi mau rambutnya setengah hijau setengah hitam setengah merah dia tidak malu sementara kita Seringnya kita malu Kita untuk melaksanakan syariat Islam saja kita malu Kita saja mau menegur seorang Kita naik mobil lagi naik taksi azan berkumandang Mau bilang pak sebentar saya sholat saja Kita malu Kita malu untuk menunjukkan kita di muslim Untuk menjalankan syariat Islam Kalau kita malu untuk menjalankan syariat Islam Bagaimana kita mau amar ma'ruf Mau mengajak orang untuk sholat Mengajak orang Lebih malu lagi Akhirnya apa malu pekewuh Pekewuh yang tidak pada tempatnya Kapan Islam itu tersebar kalau begini caranya? Setiap kita malu hanya pikirkan diri kita sendiri. Kalau kita beramar ma'ruf saja malu, bagaimana lagi pernah himungkar menunggur orang? Aduh takut dicelalah, takut dikata-katain dikatakatainlah, takut dianulah. Akhirnya, akhirnya orang bermaksiat dibiarin saja. Ini nah, kerana ikhwan, kalau kita ingat bagaimana para sahabat dahulu, sulitnya mereka menamp menampakkan syiar Islam, maka kita berusaha tak pulang ke tanah air. Kita tambahkan syiar Islam, pakai pakaian Islami, kita jadikan orang tak kala lihat, kita ingat akan akhirat. Karena ada orang kalau kita lihat dia, kita ingat dengan ya musik-musik. Ada orang kalau kita lihat dia, kita ingat makanan. Ada orang kalau kita lihat dia, kita ingat apa? Joget-joget. Tapi ada orang kalau kita lihat dia, kita ingat tentang akhirat. Kita ingin kita seperti itu. Orang kalau lihat kita, ingat tentang akhirat. Ingat bahwasannya dunia ini fana. Sementara. Ada pengadilan akhirat. Ada yaumul hisab, ada yaumul jaza. Ini karenanya kita pakai pekerjaan islami. Pakai baju koko, pakai songkok. Ya, songkok nasional. Ya. Kemudian kita berfikir di tengah jalan. Kita baca Quran tidak mengapa bawa. ya, Bawa Quran. Ya. Terutama lagi tak kala di musim-musim bulan Ramadhan. Tampakkan syiar Islam. Kalau kita malu di bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadhan kita tampakkan syiar Islam. Bukan malah kita malu. Akhirnya syiar Islam mulai hilang dan redup. ya, Sehingga orang-orang bermaksiat. Tidak punya malu. Bahkan belmujaharah. Menampakkan masyiat mereka dengan penuh kebanggaan. Pada hari ini rahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. tatkala kaum musyrikin melihat dakwah Nabi SAW semakin berkembang. Mereka tidak menduga. Mereka menduga Nabi ini hanya ngomong sebentar nanti dakwahnya hilang. Karena sebelum Nabi ada orang-orang dari Hanafiyah, Orang-orang yang ibadahnya lurus tidak melawan kesyirikan. Mereka berdakwah. Seperti Zaid bin Amr bin Nufail. Kemudian Umayyah bin Abi Salt. Dan mungkin juga kis bin Sa'idah. Ya dan yang lainnya mereka ini sempat berdakwah tapi redup sebentar aja terus hilang mereka menduga Nabi saw. Dakwahnya demikian tapi kali ini tidak ternyata dakwah Nabi saw. Terus berkembang yang jadi masalah di awalnya mereka membiarkan Nabi saw. Silakan dia dakwah oleh karena ketika Nabi saw. Ya, mengumpulkan mereka menyampaikan tentang adanya hari kiamat mereka tidak langsung Memusuhi Nabi s.a.w. Belum. Namun kapan mereka menjadi murka kepada Nabi s.a.w. Tatkala Nabi s.a.w. berbicara tentang kesyirikan. Ya, menyatakan Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung mereka tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Dan Nabi membodoh-bodohkan orang-orang pintar di antara mereka yang berbuat kesyirikan. Bahkan Nabi s.a.w. membodoh-bodohkan nenek moyang mereka. Ini yang buat mereka murka. Ada orang kalau dimaki dia sabar. Tapi kalau bapakmu goblok, dia marah. Bukan bapamu saya kakekmu juga gomblokoh, tapi marah lagi. Saya goblok gomblokah jadi masalah, tapi bapak saya oh marah dia. Jadi masalah orang-orang kafir -orang Quraisy dia jengkel di sini, mereka jengkel di sini. Nabi tidak hanya mencela mereka, mencela nenek moyang mereka, mencela agama mereka. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam uh, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu dengan sanat yang Hasan. Abdullah bin Amr bin As mengatakan orang-orang kafir Quraisy berkumpul. Ashraf Quraisy yaitu orang-orang orang-orang apa namanya yang mulia diantara mereka pemimpin bin Quraisy berkumpul. Kemudian mereka berkata ما رؤينا mithla صبرنا عليه min هذا rajul قط Sungguh kita tidak pernah melihat kita sabar sekali seperti sabar terhadap orang ini. Yaitu kita biasanya enggak sabar, cepat emosi. Tapi Nabi Muhammad si Muhammad ini berbicara apa saja, berdoa apa saja kita sabar. Kadang-kadang mereka sedang berkumpul di Masjid Haram. Safahah ahlamana? Dia telah membodoh-bodohi orang-orang pintar di antara kita. Washtama'aba anak dan telah memaki maki nenek moyang kita. Wa'aba dinana dan telah mencela agama kita. وَفَرُّقَ جَمَاءَ تَنَى dan telah memecah belah jamaah kita وَسَبَّ عَلِيهَ تَنَى dan telah mencelah Tuhan-Tuhan kita ya ini ini buat mereka apa? jengkel ya. oleh karenanya tadkala mereka melihat Nabi SAW mulai mengusik-usik Tuhan mereka maka mereka pun tidak sabar akhirnya mereka mulai mengusik juga Nabi SAW apa yang mereka lakukan pertama kali? pertama kali mereka lakukan ya, mereka pergi ke Abu Talib, karena mereka tahu Abu Talib membela, membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ucapan yang sama mereka katakan, mereka mengatakan, Ya Talib, bina Abu Talib, Inna bna akhika kotsabba Ali hatana. Wahai Abu Talib, kuponakanmu telah memaki Tuhan kita, wahai Abadinana dan telah mencela agama kita, karena Abu Talib juga di atas agama mereka. Wahsafah ahlamana dan telah membodoh-bodohkan orang-orang pintar di antara kita. Wadzallalah abahana dan telah menyesat-nyesatkan nenek moyang kita. Fa'ima antakufahu wa'ima antu khaliyabainana wabainahu. Hendaknya kau berhentikan keponakanmu supaya tidak berdakwah, atau kau lepaskan biarkan kami ngurusi keponakanmu. Cuma dikasih dua pilihan. Mereka datang kepada siapa Abu Talib? Berhentikan keponakanmu dari sikap yang selalu mencela Tuhan-Tuhan kita, nenek moyang kita. Atau yang kedua, biarkanlah kami mengurus keponakanmu. Kau enggak saya ikut campur. Akan tapi Abu Talib tidak bisa dia tetap saja membela Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia pun menolak orang-orang Quraisy menjawab dengan kalimat yang lembut sehingga mereka pun pun pergi aynya Abu Thalib tetap membela Nabi sallallahu alaihi wasallam balik tanya para ulama menyebutkan di antara perkara seperti Ibnu Qayyim rahimahullah di antara perkara yang paling menghalangi seorang mendapatkan hidayah adalah tradisi yang merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka ini sangat sulit Oleh karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi orang-orang kafir Quraisy, mereka selalu menjadikan dalil, ini adalah kebiasaan nenek moyang kami. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surat Az-Zukhruf, Balqalu inna wajidina aba'ana ala ummah, wa inna ala atharihim muhtadun. Kata mereka, kami mendapati nenek moyang kami di atas suatu agama, di atas suatu tradisi, dan kami pun mendapat petunjuk dengan mengikuti tradisi tersebut. Wa ma arsalna min qabalika fi qoryatin min nadhirin, illa qala mutrafuhaa. Dan demikianlah tidaklah kami mengutus sebelum Engkau wahai Muhammad pada suatu negeri seorang yang memberi peringatan kecuali orang-orang yang kaya orang-orang yang angkuh di antara mereka akan berkata Inna wajidna aabana ala ummah wa inna ala atharihi muktabdin Kami telah mendapati nenek moyang kami di atas satu agama dan kami hanya mengikuti agama dan tradisi mereka Karena ini perkara yang sulit jika kita mendapati ternyata sebahagian masyarakat sudah terbiasa melakukan tradisi-tradisi kesyirikan misalnya atau tradisi-tradisi yang merupakan bidah yang tidak pernah diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam tradisi-tradisi yang merupakan khurafat kemudian kita ingin menegur mereka sungguh sulit karena kelaziman dari kita menegur mereka mereka mengatakan kalau gitu nenek moyang kita dulu sesat ya kalau gitu bapak-bapak kita dulu keliru ya ha nah, ini sulit bagi mereka mendengar tapi dengan berusaha kita berhujah menyampaikan dalil yang benar semoga mereka mendapatkan hidayah ya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tak disebutkan oleh Ibn Kathir rahimahullah bahwasanya Di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan Abu Talib tetap dalam keadaan musyrik. Jadi merupakan perkara yang sangat menakjubkan. Orang seperti Abu Talib, Yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW dan telah kita sebutkan berulang-ulang Abu Talib merupakan saudara kandung dari ayah Nabi SAW. Abdul Mutalib punya banyak istri. Dari istri-istrinya lahirlah banyak anak. Sepuluh anak. Tapi Abu Talib dan Abdullah satu bapak satu ibu. Jadi kandung ini Abu Talib dan Abdul Mutalib. Abu Talib dan Abdullah. Oleh kerana apabila ayah Nabi meninggal. Maka Abu Taliblah yang merawat Rasulullah SAW dan begitu sayang kepada Muhammad SAW. Bahkan dalam syair yang sangat masyur disebutkan oleh Abu Talib dan dia telah mengatakan bahwasanya, ya. bahwasanya saya telah mengetahui, walaqad alim tuan Nadina Muhammadin min khairi adiyanil bariyati dina dan saya telah mengetahui bahwasanya agamanya Muhammad adalah agama yang terbaik. Akan tadi tidak mau ikut? Kenapa? Laulal malamah walmasabah. Kalau bukan karena saya kawatir dicela, Khawatir, khawatir dimaki-maki, la wajatani sambahan biza ke Maka kau akan dapati saya mengikuti agama Muhammad dan akan menjelaskan agama Muhammad. Tetapi kenapa? Dia takut dicela dan takut dimaki-maki oleh kaumnya, dia tetap di atas agama kesyirikan Padahal begitu cintanya kepada Rasulullah SAW dan mengetahui kebenaran dakwa Nabi SAW. Oleh kerana dia membela, tapi ada keraguan dalam dirinya. Masuk Islam ragu-ragu padahal dia tahu kebenaran dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak berbicara tentang orang yang tidak tahu hakikat dakwah Nabi. Kita tidak berbicara tentang orang yang tidak sayang kepada Nabi. Sekarang sebab-sebab hidayah semua sudah terkumpul kepada Abu Talib. Dia mengenal siapa Muhammad. Muhammadlah orang yang paling dicintainya dan dia mengetahui kebenaran isi dakwah Muhammad dan dia telah mengucapkan demikian. Tapi sebarang hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah berfirman, إِنَّكَلَا تَحْدِمَنْ أَحْبَبْتَ Engkau tidak bisa meriput tunjuk kepada orang kau cintai, wahai Muhammad. Rasulullah berusaha mendawi pamannya Sampai nafas terakhir. Oleh karenanya hampir-hampir Abu Talib masuk Islam. Tadkala Abu Talib sedang sakaratul maut, maka datanglah Rasulullah s.a.w. mengatakan, يَا أَمِّي لَمَ حَضْرَةُ wafat. Tadkala Abu Talib akan meninggal dunia. Rasulullah s.a.w mendatangi pamannya dan mengatakan Ya ammiku la ilaha ilallah Kalimatan uhajula kabihah indah Allah Wahai pamanku Abu Talib Wahai pamanku Rasulullah s.a.w menggunakan kalimat yang lembut Wahai pamanku Ucapkanlah la ilaha ilallah Ucapkan saja Sebuah kalimat yang aku akan membela mu di sisi Allah pada hari kiamat kelam Apa susahnya Abu Talib mengucapkan la ilaha ilallah Dia tidak mau Namun kenapa? Hampir-hampir Abu Talib mengucapkan Tapi ada dua orang tatkala itu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah Kemudian memprovokasi Abu Talib Mengatakan Ya Abu Talib Atarqabu'an millati Abdul Muttalib Wahai Abu Talib Apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib Inilah dalil paling kuat Nenek moyang Kamu kau meninggalkan tradisi ini Kamu meninggalkan tradisi bapakmu Tradisi kakekmu Sulit orang meninggalkan Rasulullah SAW ulangi lagi Ya ammikun la ilaha ilallah Kalimatan uhajulaka biha indallah Wahai pamanku Katakan la ilaha ilallah sebuah kalimat Yang aku akan bilang kau pada hari kiamat kelak di sisi Allah Kedua orang ini provokasi lagi Abdul Tidak ada dalil yang lain Tidak perlu bilang nanti begini nanti begitu Enggak cuma satu dalil mereka, mereka ucapkan Kau benci dengan agama bapamu Subhanallah Tapi itu dalil yang sangat kuat Sehingga membuat Abu Talib tidak jadi masuk Islam fa'aba an yakula la ilaha illallah dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah maka meninggal pun dalam keadaan kafir sampai rasulullah SAW sangat sedih sampai rasulullah SAW mengatakan lastaghfirunaka Lak malamu unha 'ank aku akan benar-benar minta ampun kepada Allah untuk engkau wahai pamanku selama aku tidak dilarang ternyata Allah pun melarang nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta ampunan kepada abu thalib maka kanalil nabi wal ladzina amanu ayastaghfirulil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim tidak pantas bagi nabi dan tidak pantas bagi orang-orang yang beriman untuk minta ampunan bagi ya, orang yang dia cintai meskipun bagi orang musyrik meskipun dari kerabat kerabat setelah jelas bahwasanya mereka adalah penduduk neraka jahannam jadi subhanallah di hikmah Allah Allah menjadikan Abu Thalib tetap dalam keadaan musyrik kalau seandainya Abu Thalib masuk Islam maka Nabi tidak bisa bergerak. Abu Talib mungkin akan diserang juga sama orang-orang kafir musyrikin. Tapi yang tak Abu Talib tetap musyrik, nah mereka enggan. Kenapa? Karena Abu Talib musyrik berarti masih mulia di sisi mereka. Jadi memang, mereka orang-orang musyrikin Arab, enggan mengucapkan la ilaha illallah. Karena mereka mengetahui konsekuensi dari la ilaha illallah. Mereka tidak asal ucap, mereka tahu kalau mengucapkan La ilaha ilallah konsekuensinya Tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Sementara patung-patung yang kita miliki ini Adalah patung-patungnya orang-orang soleh, wali-wali kita Pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Mereka mengatakan dalam Al-Quran Allah abadikan perkataan mereka Mena'buduhum illa liukorribuna ilallahi zulfa Kami tidak menyembah patung-patung kami ini Patung-patung orang soleh ini Kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan kedekatan yang sedekat-dekatnya. Luar biasa. Jadi mereka punya syubhad dalam benak mereka. Ada kerancuan. Justru syirik inilah untuk mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai disebutkan oleh ar-razi dalam tafsirnya. Mafatihul gaib. Dia menyebutkan, mereka dulu orang-orang musyrikin, Terkadang mereka minta kepada patung-patung, patung-patung orang soleh. Jadi patung-patung tersebut hanyalah simbol dari orang-orang salih yang sudah meninggal dunia. Mereka meyakini kalau minta melalui orang-orang salih tersebut, lebih mudah Allah turunkan rezeki. Sehingga mereka tidak mau meninggalkan ibadah mereka. Ini dari satu sisi. Ada keyakinan, ada syubhat di kepala mereka. Dalam ayat yang lain mereka mengatakan, Ha'ulai syufa'auna inda Allah. Kenapa kalian menyembah mereka? Jawaban mereka, Ha'ulai syufa'auna inda Allah. Ini sembahan-sembahan kami adalah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dari sisi agama. Dari sisi dunia, mereka tahu kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, berarti patung-patung harus hancur. Repot kalau patung-patung harus hancur. Sementara, Mekah merupakan pusat perdagangan. Mekah ini merupakan pusat apa? Perdagangan. Orang-orang datang dari Yaman, dari negeri mana-mana datang untuk berdagang di kota Mekah. Dan kebanyakan mereka yang datang, orang-orang musyrikin. Dan kita tahu masing-masing kabilah terkadang punya patung sendiri-sendiri. Makanya, di Ka'bah ada 360 patung banyak sekali. Mungkin patungnya kabilah ini, Patungnya si ini, patungnya si Anu. Nah, kalau patung-patung ini dihancurkan, nanti orang jengkel tidak ada mau lagi berdagang di di Mekah. Oleh kerana mereka berpikir panjang. Kalau kita masuk Islam, repot. Patung-patung dihancurkan, repot perdagangan kita. Yang kedua, ya bagaimana nenek moyang kita berarti ini selama sesat. Selama ini sesat. Bukankah? Selama ini kita bahagia. Lihat, bayangkan mereka mengatakan apa. Dalam tadi Ana sebutkan. Muhammad ini telah memicah belah kita. Sekarang orang seperti itu. Sudah kita tradisi saja kita pegang. Daripada kita ribut. Sudah tahu di tradisinya saja untuk diberikan kepada jin, syirik. Namun daripada kita. Sudahlah jangan ributlah biar saja tidak jadi masalah. Ini tidak bisa seperti ini. Rasulullah datang memang untuk memecah belah. Farikun fir jana wa farikun fir sair. Untuk umat uka, me menyatukan umat dalam kebenaran. Dan memisahkan orang di atas kesyirikan. Sehingga tak mereka mengatakan. Muhammad telah farroh jamaatan Telah memisahkan. Memecah belah kami Itu bukan dalil untuk menghentikan dakwah Muhammad Alaihi Wasallam. Tidak seperti sebagian orang Ya daripada kita ribut sudah Sampai terakhir saya Baca Subhanallah Ada yang berfatwa Jimat tidak masalah yang beri niatnya baik Saya baru baca tadi kaget saya Subhanallah Ini fatwa dari mana seperti ini Membuat masyarakat terjerumus dalam Kesyirikan Atau hal-hal yang mendekati kesyirikan Akhirnya apa semuanya terikat dengan jimat Allah kan Nabi sallallahu mengatakan, "Man allaqo syai'an waqila ilaihi", barang siapa yang menggantungkan suatu akan bertawakal kepada suatu tersebut. Akhirnya apa? Kalau mau jihad tidak pakai jimat enggak jadi jihad. Kalau mau ujian enggak dimandi kembang enggak jadi mandi kembang. Kalau mau kerja enggak jimatnya ketinggalan udah sial. Tawakalnya kepada apa? Jimat. Tradisi dan tradisi di bela-bela ternyata tradisi itu isinya apa? kesyirikan. Ini adat istiadat. Bagaimana adat istiadat? Memenggal kepala kerbau diserahkan di pantai selatan, itu adat istiadat tapi kesyirikan. Rasulullah SAW tak kala diturunkan, diutus oleh Allah di kota Mekah, juga banyak adat istiadat. Semuanya adat istiadat, tapi kesyirikan dan kemaksiatan diperangi oleh Nabi SAW. Oleh karena di antara perkara yang sangat sulit diterima oleh masyarakat, tatkala kita mengatakan ini tradisi yang salah, Bahawasanya nenek moyang musalah ini sulit bagi mereka. Tapi kita bersabar dengan cara yang terbaik. Ya. Tugas ini beban yang diubahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita orang-orang yang mengerti agama untuk tidak membiarkan masyarakat di atas kekorokatan, ya. tidak membiarkan mereka di atas kebidahan, tidak membiarkan mereka di atas kesyirikan tapi menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Akhirnya, tatkala mereka tidak berhasil merayu Abu Talib untuk mencegah keponakan yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mereka menempuh jalan-jalan yang sikap keras di antara yang mereka tempuh sebelum mereka dengan gangguan fisik dengan gangguan omongan istihza ini di antara uslub metode orang-orang kafir untuk menjatuhkan nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah istihza mengejek nabi sallallahu alaihi wasallam memberi julukan-julukan kepada Nabi dengan julukan-julukan yang paling parah. Sahirun au majnun, kata mereka. Penyihir atau orang gila? Subhanallah. Kahin, kuhan. Ya. Adalah dukun. Nabi dikatakan apa? Dukun. Kadang-kadang dikatakan, in tattabi'una illa rajulan mas'ura. Kalian tidak mengikuti kecil orang yang tersihir. Jadi terkadang Nabi dikatakan penyihir, terkadang dikatakan apa? Ter? Tersihir. Terkadang dikatakan dukun, terkadang dikatakan penyair, tapi penyair gila. Syairun majnun. Ini berat bagi Nabi SAW. Julukan-julukan seperti ini. Apalagi yang menjulukinya paman beliau, Abu Lahab dan teman-temannya. Sampai-sampai tersebar. Dan ini ada faedahnya para ulama menyebutkan. Tatkala Nabi mulai berdakwah hebohlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tersebar di luar kota Mekah. Ada orang gila, ada orang tersihir berdakwah di kota Mekah. Orang-orang juga penasaran siapa dia orang yang berdakwah di Mekah tersihir kok bisa berdakwah? Dan ada hikmahnya sampai ada di antara mereka yang mencari Nabi. Di antaranya Diyat dalam Sahih Muslim. Diyat ini orang musyrik, tapi dia bisa merukyah. Dia dengar ada Muhammad gila, saya ingin mengobati Subhanallah. Dia cari Nabi untuk mengobati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ada di luar kota cari Nabi. Akhirnya ketemu Nabi, langsung dia mengatakan, "Wahai Muhammad, saya bisa meruk ya." Bayangkan ini ustaz coba ada orang datang sama antum, "Ustaz, mohon maaf ustaz, saya dengar kamu gila, ustaz." <laughs> saya ustaz dibilang gila. Sangat sedih ada ustaz dibilang gila. Kalau ustaz dibilang sakit, enggak punya uang, masih mending, tapi ustaz saya dengar kamu gila. Terus selama ini saya ngapain selama ini dakwah? Datanglah Zimat mengatakan Wahai Muhammad saya dengar kamu gila Nabi Muhammad Tadkala mendengar perkataan tersebut tidak emosi Siapa yang gila? Kamu yang gila kalau kita mungkin itu. <laughs> kamu yang gila Kalau kita enggak, Rasulullah tidak Rasulullah SAW dengan penuh kesabaran mengatakan apa Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nastainuhu Wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Kata Nabi segala puji milik Allah. Kita pemuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon ampun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berlindung dari kejelekan jiwa kami. Jiwa kita. Dan kerusakan amalan-amalan kita. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah. Tidak ada yang bisa memberi kesatuan kepadanya. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadanya. Kata dhimatat kalau mendengar perkataan ini, ulangi perkataanmu, wahai dhimat. Eh wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Rasulullah ulangi lagi, Innalhamdalillah, Nahmadhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina, man yahdihillahu falamudillalah, wa mayyudlil falahadiyalah, Barang siapa yang diberi petunjuk tidak bisa diberi disesatkan oleh siapapun. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah tidak bisa diberi petunjuk oleh siapapun. Kata Zimat al A'id Alaya Kalamak. Ulangi lagi perkataan Wahai Muhammad. Dia penasaran. Ini orang gila kau bisa ngomong kaya gini. <laughs> Rasulullah ulangi lagi ketiga kalinya. Inna Alhamdulillah. Ma'iyahdihillahu falamudillalah wa mayyudril falahadiyalah. Maka dia mengatakan, saya membayar engkau ya Rasulullah. Saya Muhammad. Langsung masuk Islam. Sebabnya gara-gara apa? Rasulullah dibilang gila. Ada hikmahnya. Dibilang gila, dibilang anuh. Ada orang baik ingin mengobati Nabi Muhammad s.a.w. Datang dari jauh. Punya niat baik. Subhanallah, dia punya niat baik. Allah beri petunjuk. Dia punya niat baik. Allah beri petunjuk. Dan ada sebagian sahabat juga demikian. Penasaran. Ada orang yang saya lupa sahabat siapa. Yang dia ahli bahasa Arab. Setelah kalau dia Rasulullah punya air gila. Dia penasaran. nih. Dia masuk kota Mekah. Taruh... Napas di telinganya biar enggak dengar perkataan Muhammad. Tapi lama-lama dia penasaran juga. Saya kan orang cerdas, saya bisa bedakan mana perkataan orang gila sama perkataan orang yang tidak gila. Begitu dengar Rasulullah baca Al-Quran masuk Islam. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Di antara cara-cara orang kafir Quraisy sekali ingin menjatuhkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan istihsa', dengan memberi gelar-gelaran terburuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya penyair gila, di antaranya sihir penyihir. Di antaranya tersihir, di antaranya apa dukun. Jadi saya ulangi lagi bahasanya dukun itu adalah celaan. Sejak zaman jahiliyah dukun itu apa celaan. Hanya di tanah air kita saja yang dukun itu dihormati. Masuk di televisi, kemudian dihormati oleh orang-orang jadi bintang iklan. Padahal dukun. Tapi zaman jahiliyah dulu dukun itu tercela. Bahkan dijadikan celaan untuk mencela Rasulullah SAW. Ikhwani Allah dan yang Allah wa ayaakum. Jadi mereka ini disebutkan banyak celaan-celaan yang diberikan kepada Nabi saw. Dan kita tahu bahwasanya orang yang mulia seperti Rasulullah saw sangat sulit bagi dirinya untuk dicela. Kalau orang asalnya tercela dicela nggak jadi masalah. Bagi dia dipukul lebih sakit daripada dicela. Tapi orang yang yang yang, yang mulia mending dipukul daripada di dihina. Dihina itu terasa berat bagi dia. Oleh karena seorang penyair mengatakan, JARAHATU SINANI LAHALTI AMU WALAYAL AMU MAJARAHAL lisan. Bahawasanya luka-luka yang disebabkan sayatan pedang masih bisa disembuhkan. Tapi luka yang disebabkan sayatan lisan, sulit untuk disembuhkan. Orang mukul kita mungkin kita sakit dan tidak Tapi kalau ada orang pernah celah kita, kamu goblok ini. Kita ingat sampai hari kiamat mungkin ini orang pernah bilang saya goblok. Sakit hati, padahal kita pintar misalnya. Jadi mereka tak kala tidak bisa memukul Nabi, tidak bisa membunuh Nabi, karena ada Abu Talib, maka mereka mengganggu untuk mengganggu isi hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan celahan-celahan yang keras, hinaan-hinaan yang mereka berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar Nabi Nabi Wasallam sabar menghadapinya, sabar menghadapinya. Di antaranya dalam satu hadis yang tadi saya isyaratkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Beliau berkata, "Maa aktsara ma ra'aytu Quraisyin asabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi makanat tadhharu min adawatihi." Aku bertanya kepada ayahku. Kalau tidak salah bertanya kepada ayahku atau Urwah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. "Apa yang kau lihat gangguan yang paling berat?" Yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW. Beliau berkata, "Hadar tuhum wakadis sama ashrafum yaman fil Hijr." Suatu saat aku bersama mereka, orang-orang musyrikin Arab, dan mereka telah berkumpul. Ya. Ini Amr bin Las ini, Amr bin Las bukan? Jadi Amr bin Las, ya, tadkala itu masih masih kafir, masih musyrik. Jadi Abdullah bin Amr bin Las bertanya kepada ayahnya, apa yang pernah kau lihat yang paling berat dilakukan kepada Nabi? Kata Amr bin Al-Aas saya pernah berkumpul sama mereka orang-orang musyrikin Arab. Nah, Amr bin Al-Mas'ud, terkenal dia begitu pintar dan cerdas, pintar ngomong. Namun akhirnya dia pun masuk Islam. Tatkala mereka sedang berkumpul di Hijr, yaitu di Hijr Ismail di Masjid Haram. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka cerita ngobrol tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ma ru ayna mithla sabrina alaihi min hadzal rajul qat." Kita tidak pernah sabar sebagaimana sabar kita menghadapi Muhammadin. Saffah ahlamana, mboda-bodohin orang-orang pintar di antara kita, wa syatama aba'ana, mencela nenek moyang kita, wa abadinana, dan mencela agama kita, wa farraqa jamaatana, memecah belah agama kita, wa sabba alihatana, dan mencela Tuhan-Tuhan kita, laqad sabarna minhu ala amrin azim, sungguh kita telah sabar, padahal dia telah mengucapkan perkara yang paling buruk. Qala fabayna mahuwa kathalik, idzola alim rasulullah, mereka sedang gunjingi nabi, tiba-tiba nabi muncul. Tiba-tiba Nabi muncul. Faakbala Yamshi Hatta Isalamarukun. Nabi berjalan kemudian mengusap hajar aswad. Kemudian Thummarabihim Taawifanbilbeit. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Taawf di Ka'bah. Falamaan Thummarabihim Gomazuhu Bibaqdimayakul. Tidak tahu mereka sedang kumpul di Hajar Ismail dan Nabi sedang tawaf. Tetapi Nabi tawaf, lewat mereka kerana mereka pun ngejek Nabi dengan sebagian perkataan agar didengar oleh Nabi. فَعَرَفْتُ ذَلِكْ مِنْ فِي وَجِهِيَا Kata Amal bin saya lihat Nabi cemberut. Terlihat Nabi, dengar perkataan tersebut. Jadi ikhwan, Rasulullah SAW sangat berat, lebih berat daripada tatkala, dalam satu hadis disebutkan, saya akan bacakan hadisnya, tentang apa yang paling berat dirasakan oleh Nabi SAW, tatkala ditanya, Nabi SAW ditanya, apakah yang paling berat yang kau hadapi daripada perang Uhud? Maka Nabi saw menjelaskan, yaitu tatkala saya diusir dari kota Taif. Kenapa? Karena Nabi saw tatkala diusir dari kota Taif, diusir dengan penuh dihina oleh penduduk kota Taif. Ya, tatkala Nabi saw tatkala itu keluar dari kota Mekah bersama Zaidil Haritha, tahun di mana meninggalnya pamannya Abu Talib dan meninggal istrinya Khadijah radhiallahu taalaanha. Nabi saw keluar diam-diam. Dari kota Mekah menuju Taif untuk berdakwah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjukkan dia sedang bersafar. Kenapa? Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersafar, orang-orang Quraisy akan mengijak dia. Lihat itu Muhammad tidak berhasil dakwah di sini, mau dakwah di luar. Oleh karena Nabi diam-diam keluar ke kota Taif dengan berharap agar dia menemukan orang-orang akan menolong dia di kota Taif. Begitu beliau sampai masuk di kota Taif, maka beliau bertemu dengan pembesar-pembesar kota Taif, di antaranya Ibnu Abdin Yalail dalam riwayat Abdin Yalail. Tiga orang penduduk penduduk kota Taif, pemimpin kota Taif, ternyata menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi menawarkan dakwahnya, apa kata mereka? Allah tidak menemukan selain kamu untuk jadi nabi. Bayangkan, tidak ada orang lain jadi nabi. Ini perkataan yang sangat berat. Makanya, tatkala Rasul ditanya, apakah kau mendapati sesuatu yang lebih berat daripada peristiwa yang kau alami di perang Uhud? Dalam perang Uhud, Nabi sedih sekali, wajah beliau terluka, suja rok suhu tu Wajah beliau terluka Bahkan disebutkan dua gelang besi Masuk di pipi beliau Sampai tatkala ditarik oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Maka gigi beliau patah Menarik salah satu dari gelang tersebut Kemudian yang kedua pun gigi beliau Yang kedua patah gigi Abu Ubaidah Kemudian Paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal tatkala itu Sahabat Nabi 70 orang meninggal tatkala itu Hari yang paling berat dialami oleh Nabi SAW Sampai wajah beliau berlumuran dengan darah Tatkala ditanya, adakah yang lebih berat daripada ini? Kata Nabi, ada yang lebih berat daripada ini Kapan tatkala beliau berda'wah di ta'if Kemudian dihina oleh penduduk ta'if Apa Allah tidak menemukan orang selain kamu untuk menjadi Nabi? Bayangkan, ini perkataan berat Padahal Nabi berharap agar mereka Ya. Sampai ada lagi yang Mengatakan, kalau kamu Nabi, betul kamu Nabi Saya tidak mengong sama kamu Apalagi kalau bukan, ini memang hina lagi Sampai Nabi mengatakan dalam Astafik, Ilah Indah Kornil Saalib. Rasulullah pulang dari kota Taif dalam keadaan magmum mahmum, dalam keadaan sedih, tidak sadar, linglung. Jadi pulang dalam keadaan sedih. Tahu-tahu beliau sudah sampai di Kornil Saalib. Maka datanglah malaikat Jibril, mengatakan wahai Muhammad, ini malaikat gunung telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala taat terhad perintahmu. Maka malaikat gunung mengatakan, Assalamualaikum ya Muhammad. Perintahkan apa yang kau inginkan. Kalau kau kehendaki, kalau kau kehendaki, maka saya akan angkat dua gunung di kota Mecca, saya timpakan kepada penduduk kota Ta'if. Itu ternyata hari yang sangat sedih dialami oleh Nabi. Perkaranya apa? Mengenai lisan. Jadi istihza. Lebih berat dialami oleh Nabi daripada tatkala beliau terluka. Demikian juga di sini, tatkala Nabi SAW sedang tawaf, maka mereka pun mengejek nabi sallallahu alaihi wasallam kata amr bin las fa araftu dhalika fi wajhi sa aliyat wajh nabi berubah berarti dia dengar dan dia sakit hati thumma mada fa lamma marra bihi mithaniya gumazuhu bi mithliha rasulullah tawaf kat ke, putaran kedua mereka mengejek lagi didengar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam fa araftu dhalika fi wajhi sa lagi perubahan wajah nabi sallallahu alaihi wasallam thumma mada thumma marra bihi mithalithata fa gumazuhu bi rasulullah SAW putar lagi tawaf yang ketiga mereka menghujuk lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun berkata, Tasma'una ya ma'ashara Quraysh, Nabi sudah tidak tahan. Baimat wahai kaum Quraysh, ama waladhi nafsi Muhammadin, nafsu Muhammadin biyadihi, Laqad dijitukum bilzabah. Kata Nabi wahai penduduk Quraysh, saya telah datang untuk menyembelih kalian. Jadi <laughs> Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah. Tatkala itu mereka pun ketakutan saat kali itu. Fakhadatil Fa kaum, kaum akalimatuhu. Hatta ma minhum rajulun illa kaannama 'ala ra'sihi tayr waqi'un hatta inna ashaddahum fihi usaqqabla dhalika la yarfa'uhu bi ahsani ma yajru min Maka maka tatkala mendengar perkataan nabi laqad ji laqad ji tuqum bi dhabsa ay datang untuk menyembelih kata nabi sallallahu alaihi wasallam maka yang tadinya pada ngomong-ngomong semuanya diam seakan-akan ada burung di atas kepalanya enggak bisa ngomong takut kalau gerak burungnya pergi udah diem ngomong gimana kita bayangkan ada burung di atas kepala takut burungnya e, diam aja tenang jadi benar-benar mudah mereka berusaha mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walli filazni Allahakum insyaallah akan kita lanjutkan masih ada bentuk-bentuk gangguan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada hari seperti biasa pada hari Sabtu kita akan lanjutkan lagi Sabtu depan. Bagi yang ke Tanah Air ya selamat jalan semoga bisa sampai terakhir dengan selamat dan semoga umrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun besok kita akan melanjutkan uh, Kitab Bulugul Maram Karangan Al-Hafiratul Hajar Rahimahullah Dan kita masuk pada bab Al-Aniyah Tentang bejana-bejana Dan hukum-hukum yang berkaitan dengan bejana Demikian saja yang bisa saya sampaikan insyaAllah Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ada yang bertanya saya persilahkan Terima kasih Tadi masalah kemusyrikan atau kesirikan ya Kemusyrikan atau kesirikan yang kemusyrikan ya. kemusyrikan terutama yang kita rasakan yang tradisi-tradisi tadi kata Ustaz sampaikan kan tradisi-tradisi yang tadi yang Ustaz sampaikan masalah kemusyrikan yang kita untuk apa tradisi orang-orang tua kita orang-orang tua kita dulu itu kan merubahnya sulit itu kalau di Indonesia sini fenomena seperti apa Ustaz yang kira-kira yang itu membawa-bawa kesyirikan yang padahal masalah ibadah. Terima kasih. tradisi-tradisi uh, tanah air kita yang berupa kesyirikan sangat banyak ya. Dikatakan tradisi seperti ya menyerahkan sembelihan kerbau ke pantai selatan ini dikatakan apa? Tradisi seperti berikan sesajen kepada dewa bumi atau dewa padi saya enggak tahu juga teh dewi padi. Ini juga dikatakan apa? Tradisi belum kemenyan-kemenyan pada hari sekian-sekian. Ya, Ada roh-roh yang masih bergentayangan. Ini tradisi-tradisi yang masih... Di, dari nenek moyang kita. Dan kemungkinan besar... Uh, di Diwarisi dari orang-orang Hindu ya. Karena dulu kita beragama Hindu. Kemudian contohnya seperti Pamali-Pamali. Ya. Pamali tahu ya. Jangan duduk... Jangan apa duduk di depan... Di ini. Nanti begini. Jangan potong kuku pada hari Kamis, Nanti begini. Nggak ada jodohnya. Jangan makan garam terlalu banyak. Nanti begini. Nah ini semuanya. Ini juga salah satu bentuk-bentuk daripada... Kesirikan. Ya. Dan masih banyak ya seperti seorang tatkala ingin bangun rumah maka supaya rumahnya berkah dan tidak diganggu sebelum dibangun pondasinya potong ayam buat tuan tanahnya. Nik saya dulu di Irian seperti itu. Jadi potong ayam tiga ekor ditumpahkan darahnya di tanah uh, yang akan dibangun pondasi supaya uh, selamat ya, rumahnya. Kemudian juga misalnya ya meletakkan janur kuning kemudian disertai menyan di pojok-pojok pintu banyak. Indonesia itu banyak. Ya baik di mana-mana ya Di Sulawesi juga banyak ya. Di Irian saja ada Apalagi di Jawa <laughs> Banyak ya Tersebar ya Ikhwan filah zaniullahu yakum Para hadirin, para jama'ah murah Yang dirahmatilah dirah, Allah subhanahu wa ta'ala Jadi memang uh, di tanah air kita Banyak tradisi-tradisi yang Yang mengandung nilai kesyirikan Atau kurafat Yang tentunya tugas kita Untuk uh, mendakwahi masyarakat Agar mereka meninggalkan tradisi-tradisi tersebut yang akan memberi kemudaratan bagi mereka di akhirat kelak tatkala hari kiamat karena dosa kesyirikan merupakan dosa besar. Baik syirik kecil maupun syirik besar, dua-duanya merupakan dosa dosa besar. Apalagi syirik akbar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan tentunya dakwah mereka harus berpenuh dengan kesabaran, dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan penuh kelembutan, dengan bijak dan hikmah. Ada lagi yang bertanya? Pes. Maaf uh, tadi uh, mengenai Abdul Muttalib paman Rasulullah SAW yeah. Abu, yeah. Abu Talib yeah. Abu Talib Itu kan semenjak hidupnya apa Melindungi baginda Nabi Muhammad SAW Dan matinya mati musyrik hmm. Apakah tidak mengenai dalam firman Allah Yang berbunyi Falamma nadijat juluduhum baddanna Juludan ghairaha liadukul adab Falah ma natiyat juluduhum badalna juludan gairoha liadukul adab. Apakah? Iya. Apakah tidak termasuk dalam firman Allah yang tadi? Uh, disebutkan, jadi Allah swt berfirman, Kulama natiyat juluduhum badalna juludan gairoha liadukul adab. Setiap kali orang-orang musyrikin, tak mereka diadab di akhirat, setiap kali kulit mereka hangus. Allah gantikan dengan kulit yang baru. Buat apa? Liadzukul adab. Agar mereka terus merasakan apa? Adab yang pedih. Semuanya termasuk Abu Talib. Abu Talib disebutkan... Ya... Dapat syafaat... Atau dapat diruakan oleh Nabi SAW. Sehingga meskipun dia kafir dalam neraka Jahannam... Tapi bukan neraka yang paling bawah. Bukan neraka yang paling bawah. Kita tahu orang-orang kafir nerakanya bertingkat-tingkat. Orang kafir yang baik... Tidak sama dengan orang kafir pencuri, perampok, pezina, lain tidak sama. Orang kafir yang baik maka hanya disiksa ya meskipun di neraka jahanam kekal di dalamnya tapi tidak sama dengan orang kafir yang jahat. Oleh karenanya ulama usul fiqi menjelaskan tentang masalah uh, apakah orang-orang kafir juga akan diazab gara-gara meninggalkan perkara-perkara yang baik? Jawabannya iya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Maa salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian terjerumus dalam neraka jahanam? Qalu lam nakum minal musalli wa lam naqun tu'imul miskin wa kunna nukadzibu biyaumiddin mereka, kami dahulu tidak salat kami dulu tidak memberi apa makan dan kami mendustakan hari kebangkitan mereka diazab dari tiga, tidak salat karena tidak salat mereka diazab karena tidak memberi makan fakir miskin juga mereka apa diazab dan karena mendustakan hari akhirat juga mereka di diazab menunjukkan Meskipun tidak memberikan makan fakir, mungkin mereka juga diazab. Jadi orang kafir yang semakin banyak kemasiatnya, semakin banyak azabnya. Meskipun sama-sama di neraka jahanam dan kekal dalamnya. Abu Talib, karena dia baik, ya, Rasulullah SAW mengatakan, laula ana ala kanafid dar kilasfali minanar. Kalau bukan karena saya, Abu Talib sudah di neraka jahanam yang paling yang paling bawah. Sehingga dia di neraka yang paling yang paling ringan, tetapi nerakanya orang-orang kafir kekal dalamnya. Yang kita tahu bahawa neraka yang paling ringan tersebut, kalau terkena Sedikit bara api di bawah kaki maka otak sudah mendidih. Baru percikan apa? Api. Itu neraka yang dirasakan oleh Abu Talib. Jadi neraka yang paling ringan. Oleh kerana yang Mulia Firas Zanil Ya memang kita cinta kepada Nabi dan kita cinta kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi pun cinta kepada pamannya. Tetapi Allah mengatakan Inna kalatah man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Jangan karena kita membela Nabi cinta kita kepada Nabi berlebih-lebihan kita mengatakan Oh. Pamannya, pamannya masuk Islam. Atau kita mengatakan yang lainnya karena kecintaan kepada Nabi berlebih -lebih. Padahal jelas dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih Abu Talib dalam neraka, dalam neraka Jahannam. Karena sebagian orang, karena dia saking cinta kepada Ali, dia tidak ingin bilang Ali anaknya orang kafir. Maka dia bilang Ali bapaknya juga orang Islam. Siapa Abu Abu Talib? Karena Ali bin Abi Talib. Ini adalah uh, kesalahan. Allah Alam bismillah. Ada lagi yang bertanya. Ada yang bertanya? Silakan. Silakan sini, Pak. Baiknya silakan. Maju aja, maju. Aja. Saya mau tanya sederhananya, sederhana, sederhana saja. Apakah e, neraka dan surga itu kekal? Karena neraka dan surga itu kan makhluk. Iya, hmm. sintya. Itu aja. Pertanyaan bagus. Pertanyaannya, apakah neraka dan surga kekal? Ya. Jawabannya iya, kekal. Hmm. Khali di abada. Allah menyatakan orang neraka, orang-orang musyrikin masuk dalam neraka Jahannam. Khali di abada, kekal selama lamanya dalam neraka Jahannam. Kok kekal? Padahal dia makhluk. Kita bilang dia kekal, tetapi kekekalannya tidak sama seperti kekalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang lainnya, ya. manusia pun akan kekal, yang masuk surga pun kekal dalam surga, yang masuk neraka juga kekal dalam neraka. Ada pun orang-orang Islam yang masuk neraka akan dikeluarkan masuk surga Tapi berbeda antara kekekalan neraka dengan kekekalan Allah SWT Dalil tentang kekekalan neraka terlalu banyak Tidaklah mengatakan kekekalan tidak, neraka tidak kekal kecuali alul bid'ah orang-orang yang sesat Dan menyebarkan akidah neraka tidak kekal ini bahaya Menyebabkan orang akan merendahkan neraka Tidak apa-apa kerana tidak kekal tidak jadi masalah Masuk neraka tidak, tidak mati dan tidak hidup kekal dalam neraka selama-lamanya Adapun kekekalan neraka dia tabe. Jadi Allah yang menjadikan dia dia kekal. Allah yang menjadikan dia dia kekal. Bukan kekekalan sejak awal. Tapi dia mengikuti Allah yang buat dia kekal. Beri antara kekekalan Allah Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Ada sebelum kalimat ada itu ada dan tetap ada meskipun kalimat tidak ada sudah tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan tetap Allah Maha kekal azali dan Maha kekal dan Allah mengekalkan sebagian makhluknya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala bukan dengan kehendak bukan kehendak makhluk itu sendiri. Jadi tetap ada perbedaan antara makhluk dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengatakan Allah hidup kita juga hidup. Tapi kita asalnya dari tidak ada menjadi ada, Allah yang menghidupkan kita. Jangan kita mengatakan kalau kita, kita mengatakan manusia hidup berarti sama-sama hidup dengan Allah berarti tasbih, enggak. Allah yang menghidupkan kita. Demikian juga Allah yang buat manusia kekal nanti di akhirat. Yang buat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tatkala telah terkumpulkan penduduk neraka, penduduk surga Maka didatangkanlah semacam kambing kemudian disembelih. Dikatakan ini maut Tidak ada kematian setelah ini kata Allah subhanahu wa ta'ala Berarti manusia akan hidup kekal Kalau tidak neraka akan di di surga Jadi akidah yang mengatakan surga dan neraka tidak kekal Adalah akidah yang batil Akidah yang batil yang harus diperangi Karena membuat orang jadi malas beribadah Surga tidak kekal kalau begitu buat apa kita beribadah Mungkin cuma setahun, dua tahun saja terus selesai. Neraka juga tidak kekal pun demikian. Ya, kita bermaksa saja tidak kekal, nanti selesai perkara. Ini tidak benar ya. Bahwa neraka dan surga adalah kekal. Dan ini akidah ahlu wal jama'ah. Adakah sunnah berpuasa di bulan Rajab dan Syaban? Adakah fadilah tentang bulan ini? Allah alam bila saya tidak tahu ada hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan khusus puasa di bulan Uh, Rajab, Rajab maupun puasa arus di bulan Syaban yang ingin puasa silakan berpuasa